La la zangu mona za mababu طوم في رمضان اوصيكم كما ينبغي ان اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاخوه ابدا نشكر الله سبحانه وتعالى رزقنا اماني وكسبيلك فاطمه محمد اللهم صل على محمد لكل مقال مكان ila maneno na mahala pake na kwa kipindi hichi uislamo katika msimba kwa bila chakata kuzungumzo na uzungumziba ukiona watu wako msimbani alafu yanazungumzo ala ya harusini au ya biashara kwa hiyo hawako sawa wale kwa msiba tuliona wakati wa Ajlabu tukazungumza kunapokuwa huu msiba na kuweka mikakati ya kimikopo ya namna gani tunaweza kuepukana na msiba wa namna hii kwa sababu unaefikika Tunawazungumza hivi sasa Ajlabu anazidi kuuawa na matafili wakiongozwa na Amerika na washirika wake wakitumia kambi yao ya jeshi iliyokuwa katika Mashariki ya Kati inayoitwa Israeli. watoto wa waliuawa waliouawa ikisasa wanavuka 1300. Wengine wana siku moja toka wazaliwe na kuna wengine hata hawajao katika matumbo ya wazao. Wameuawa kongwe kwa mama msiba ambao kila mwenye chembe ya imani unamshughulisha ni msiba ambao unakuja kuponganua waislamu wapi wanahisia za dini yao na wapi wameshakuwa mateka wa fikra za Magharibi jambo lolote ya lowahusu waislamu wala ukikona muislamu hali mshughulishi huo yuko kwenye msiba mkubwa kuliko msiba wenyewe kwa ilezeka na kabisa akawa hayumo katika kundi la waislamu kwa mwenyewe maelezo ya mwana ya yote yule tayule ambaye hashughuliki na jambo linalohusu waislamu wenzake sio katika wao. Kwa ndotarajiwa kwamba jambo lolote linalohusu Uislamu ulijue na ujue jukumu lako katika jambo hilo, nafasi yako ya kuliendea na kuliendea kwenyewe kwenye kwa mujibu wa yako Ardhi ya hazza ardhi ya filistini ardhi ambayo inatungusha ina sisi kwenye imani ya dini yetu. So nalo tokia pale mnakumbusha wewe direct katika imani yako. Na sababu za tusema hivyo zipo na sio moja. Ifa amike kuwa ndio kibla cha kwanza mosque aksa kabla ya Mtume kuamriwa abanifikira wepeleke katikati bio Myo miongoni misikiti mitatu bora zaidi duniani ambao ufanya ibada ndani ya misikiti hiyo Ujira wake ni tofauti na ibada katika misikiti mingine yoyote ya duniani masjid al-haram wa masjid an-nabawi ya mitube watu waliozikwa eneo hilo wapo waliokuwa katika eneo hilo ينو سبوح ان في سبحان الذي اسرع بعذه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله هذه هو مرقي وتو كان فينا ان في في ارض الاسلام عندما في wakichukua waliokufa kwa ajili ya kuikomboa Kudus inazidi idadi ya vikaoote alipojiana mtume na masahaba baada yake ile idadi ya wale damu katika kutoka masahaba kuifungua Kudus walikufa masahaba zaidi elfu katika kuikomboa Kudus haijawahi kutokea idadi hiyo katika vita nyingine yoyote kabla hapo naona ni ardhi ambayo imesheheni na kushimba damu za watukufu na kushimba damu za walio wema kwa inaweza zoea kunajisikia na waislamu ardhi yao wakao wananyasika na kuuawa sisi waislamu tunajikumbukwa sana lakini kwa sababu hatuna dora ya islamu kila mmoja ata play katika sehemu yake ardhi ile ilikumbolewa na Khilafa wakati wa Umar bin Khattab radhiallahu anhu kiongozi la jeshi kinaboida عامر بن زراعه amin amin al-umma bishaenda kwa chini ikiendelea kwa chini ya mikono ya Uislamu mpaka walipokuja ma crusaders kwa mara nyingine Byzantine hao wakaichukua tena Salahuddin hakutosheka na hilo wala hakuwana raha katika maisha yake mpaka alipofika kwamba anarejesha kunus katika mikono ya Uislamu sika na Roma na wa magharibi kiongozo na Amerika na Faransa wa na Waingereza waka waka kwaazimia kutengeneza kambi yao ya jeshi ambao watawakabidhi Wayahudi ili waendelee kunajisi ardhi tukufu hiyo na kuwaua Waislamu sana kwa upe. Na anayeuawa ndiyo anayetuhumiwa kama ambao mseza anaucheza hivi sasa kwamba hati anayelaumiwa kufanya kuanzilisha mashambulizi na Hamadi. Ni we mpangaji uje kwenye nyumba ya mwenye nyumba halafu mpangie utaratibu wa kufanya akikufuruhumisha naonekana mwenye nyumba ndo anakosa Ardhi ya Waislamu ni pabinzii alafu yeye kila mwa kila mara ujisikia kuua na huwa Palestina kabla ya 1948 na kulikuwa hakuna dola inaitwa Israel hakuna kulikuwa kuna ardhi ya hizo lakini sasa iangalia katika harifa katika katika ramani uone ardhi hiyo lokasi ni Palestina na ile inaitwa Israeli. Ukidopa kwenye Facebook yande Palestina wanakubanisha wewe wewe inasoma Israeli. Kwa mueu wa Islam ni askana mkaka. Baada ya miaka 44 wanamwaga damu za Waislamu. Sasa hivi wamepiga katika hukumu ya pamoja damu Waislamu walio katika ardhi ya Gaza ardhi ambayo sio yaani ni kama na tano tu kutoka mwanzo mpaka mwisho Kuna waislamu wale zaidi ya bilioni 2 Ashiria mbali magomo yanayotupwa kwa idadi isiyojulikana na mengine ni ya kemikali za fosforas Wanavunja misbiti wanaua watoto wanavunja miundo mbinu Hawa wamezuia maji asiingie chakula kipingie umeme umekataa interneto umetaza maana yake nini kwamba wao ndio wao wanaweza kufanya watakacho na hakuna yote atakayesema na huyu wow, ameua saiki yake wow. kwa wao tofali ikawia inatuhusu sisi katika damu zetu Wangalikuwa na dola wale nguru wa hawana nafasi ya kukaa pale hasa katika mmoja na ni viumbe zaifu, sio kuliko dhaifu wenyewe tofauti na mnapotengenezewa katika media kwa kwamba wale nguvu alishidiki nani kasema Qur'ani haitaimivo aliyewaomba anajua ni viumbe zaifu. la yukatilunakum illa fil qura muhassan aw wa iduduk hao kupigenia siakuwa katikati vijima eneo, eneo tu vingome ngome tu lakini face to face hawawezi ikiwa amerika mwenyewe vita vya face to face hawawezi ni departure mpaka leo unanyeshi kubwa unajiuliza mara mbili muwafata watu ambao wa umewafungia nigereza huru kuseme gaza unajiuliza utaingia ingiaje kwa watu ambao hawana nguvu hizo unajiuliza ndoje tena nguvu hili kama sio baraka wanaotawala miji ya Waislamu lakini tirafili sigelewepo Shivuni sadola Israeli ni kuepo hawa de baraka ambao kazi yao ni kuwalinda Wayahudi leo katika ardhi ya Misri wako wa Islamu Ma milioni wanataka waingia Gaza kwa ndugu zao. Jeshi la Misri likiongozwa na Al-Khabyfi sisi likompakani kwa dunia ya Islamo kwa ndugu zao. Ivengo waania Jordan. The same story. Hali ile ile. Hai na sisi kila mmoja ya muhutu. Kila mmoja yamshughulishe kwa namna yake. Baadaye ni uovu ozoiye kwa mikono hatuwezi kwa maana siku zote tuna nani kuwaambia majeshi ya Waislamu ya Ali wa na hawa fi baraka yatafutisha shima yakienda mbele ya Allah Subhanahu wa taala yawa jambo la kujitetea kwamba walisimama na Waislamu waliwanusuru Waislamu kuwanusuru Waislamu ni jambo la wajibu kwa mni nguvu ala na watu kutoka Makkah kwenda Madina kufanya hijrat nisal alikuwa na wajibu lakini kuna baadhi ya watu walibaki makka zikaja aya kadha wakaanza kuwagomba pamoja na kuwa bomba, na maneno makali juu ya waliobaki makka kwa kuto kufanya hijra bado Qur'ani inaelekeza waislamu inasansuuku kum fidini fa alaykum an Wakifuambia ni nusu katika jambo la dini. Wamezongwa na mukufari, wanadalishwa, wanauawa, wanafanywa kila aina aina na makafari kwa sababu ya dini yao. Ni jukumu lenu nyinyi kwa usuhu. Kwa jukumu la ku nusuru Uislamu liko pale. Bali kuna baadhi ya Waislamu wapumbavu, nitatumia lugha hiyo japo ni kali sana. Unaweza kamsikia anakwambia, "Ai na kuwanya hawa Waislamu wanajinyuma dhaifu wanakurupuka tu kwenda kupambana mayahudi ile ardhi ya Waislamu." Yaani eh hey, unataka kutuaminishia kwamba akija jambazi nyumbani kwako wewe utakuwa uko tayari tuwafanye nafikitaka kama akiamoa kula witi akiamoa mkeo na watoto wako na akafanya kila afanyacho wewe utambuhudu tu hapana haina shida. Yaani la tukawem, hautopambana. Ndio maana yake unatoksamea hivyo. Mtume kasasha rehema habari hizi. Mankute na dhuna balihi baro sahihi. Anaeua kwa ajili ya kutetea ya mali yake basi akifa ya atakuwa amekufa shahidi. Wamanqutu la duna 'irbidhi fa huwa na Naeua kwa ajili ya kulinda heshima yake basi ya atakuwa amekufa shahidi. la duna ardhi ipo huwa shahidi. Kwa riwaya kaza mtume anaonesha Muislamu ana akina ana wajibu ya kutunza mali yake, kutunza heshima yake, kutunza dini yake na kutunza ardhi yake. Sio kuuliza kwa nini waanze, tataki kujiuliza kwa nini hao wapo katika ardhi ya Waislamu. Sio kwa nini hawa wazi wameanza vipi yana. Miaka yote wanauua, miaka yote ni maafa kwa Waislamu. Miaka yote waislamu wa, wa, wa ardhi ya Palestina wametangaza duniani kote kana kwamba hawana kwao. Maajooni ndi wanayafanya haya yote hao kuna waingereza nani sasa hivi auoni wa wazi wa waamerika juu ya ardhi ya Waislamu na damu za Waislamu Marekani katoka kuchua mbele mtakuleta adaisafa za kama noari anaongeza askari zaidi elfu moja, anaongeza silaha anaongeza fedha kwa Israeli endelea kumwaga damu za Waislamu alafu wewe unaona athi wa Islamu kujitetea ni tatizo bora kufa kwa heshima kuliko kuishi katika udhalimu wana kufa kwa heshima kuliko kuishi kwa udhalili. Haiwezekana kabisa wakwenye hashekuu sana wanaokufa kwa ajili ya Uislamu wao. Wanaokufa kwa ajili ya kulinda heshima yao. Sisi ambayo tumeonekana a haki tuko kwa amani ndio tukaoondoka duniani ni vibudu hatuna letu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Satakuwaa hata makufari kama hawa waendelea kuendelea kuslamia au kuendelea kuslamia dunia kwa mfumo wa indelea, kuindelea, kusumamia, kuindelea, kusumamia, dhulia, kum, kum, kum, wa huu na demokrasia yake ndio mazila yenyewe haya na wanakufanya kila aina ya udhafu wao upindua upindua maneno kwamba ndio wanarekebisha yani mtu anaangamiza waislamu anawatupia paka mabomu ya ya kemikali anauwa watoto na kila aina ya udhafu hakiulizwa anasema ni haki yetu sisi kujidefend si tu ndo naarekebisha wa idha aqila la tufsidu tusidu fil ard qalu inma na mosi liko. mbona mnafanya udurugu katika ardhi? Mbona mnaita ufisadi katika ardhi? majibu yao sisi ndio tunatengeneza. Ya ni kaise yani? Unauawa watu una watoto wadogo. Kama kweli nyenye wanaume si mna kilaa tu si mna Kwa nini msiingie kwaakamata hao amba mnasema nitatizo kwenu mpaka mpige mmtaka hospitali? Yaani maisha na uawa mara mbili katika ardhi katika sambulio um, um, la hospitali kulikuwa kuna maiti ambazo hazizikwa ndio watu wanaziandaa waende kuzika tunapigwa tena bomu kwa mara ya pili anakufa mgonjwa maiti inapigwa bomu mara ya pili daktari wote wakafalia baini dunia imekatimia walaula dafa Allahu linnahu li ba'dhum li ba'dih lahudima alsawami alaiti Allah kama hataleta kundi la wema nikazuia kundi la uovu kufanya uovu basi tarajia kutavunjwa misikiti na majumbo ya ibada la fasadatul ardhi katika nyingine ardhi itafisidika sasa hivi ardhi imekuwa ni mufsid kwa sababu ya kuwepo mfumo wa kibepari na demokrasia yake na hawa wendawazimu ndi wamechukua nafasi ya usimamizi wa dunia na mfumo wao huu toto hadi mabaya zaidi ya haya. Kwa hiyo umma wa Islam lazima haya ina yotufika, ya yatuhusu kwa namna moja au nyingine. Hatuwezi kuwanusuru kwa nguvu zetu, basi tuwanusuru kwa maneno yetu. Yawe ndiyo mazungumzo ya ma... katika vinyiwe yetu, katika majumba yetu. Nakokote na kokota naokwenda kwamba wale ni Waislamu tunawajibika kuwanusuru. Hatuwezi basi tuseme kuoneza hii dhulma inaofanya yao, sio ya sawa. Na kuwakumbusha wenye nguvu kama una uwajibu wa kwenda kuwansuru Waislamu Basi huwezi huzunika lakini kwa masikiti kwa hata kuhuzunika hata uzunika. Yaani hata kuhuzunika hatuhuzuniki. Wa Magharibi wamelazimika wamefanikiwa wame kutunyang'anya hisia za dini yetu. Kutunyang'anya yale mapenzi baina yetu, wakaweka vitu vyao. Watu wana uzuni, simba kutolewa kufanikiwa. Watu wana huzuni yanga kufungwa na Watu wana huzuni kwa mambo ya kipumbavu tu. Lakini si uzuni katika mambo ya Uislamu wao na dini yao. Hamna. Inna Ya ونعمتي فترى توجد مشط فينا على جادتها الجبيه الله انتم موفقين بهذه بسم الله الذي هداننا هذا وكوننا لنقتدي لولا ان هدانا الله صلاه وسلام على الله الرحمه من العالم وشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذن الله وسراجا منيرا رمضان اعتقادك الايمان لازم ان autobus الاسلام يا تقول تقول لا تصبغوا نداء وغوشا الاسلام تسمعون ولا انا كعبون atawaleta watu ambao watafanya kazi anaoitaka na yatawagusha waislamu sawa leo sisi tumesinzia, sio sio maamuma wala maimamu sio wanazuole wala kwa uislamu kwa hali katika maeneo wengi watu hawana habari kabisa lakini hata makufari wengine wanatuzidi utaona katika nchi za wengine uislamu hawana kamwe lakini ile ile thuluumina tu lakini wanaumia nayo na wanaendelea kasta ardhi ya gazi leo amu katika kisiasa ndio huko. wa raia wa Venezuela huko. Sio Colombia sio wapi wanaandamana wa wa kwa haya nayo wasibu wa Islam wa Gaza. Wasabu si wanadamu hata hizo ya zao mbogo do tunga walostunga katika umoja wa mataifa kuhusiana na masuala ya vita wanazivunja wenyewe. Ni vitu ambao havingia takirifu watoto wadogo. Yeshi lenye nyamungu. lenye nyako amenisha hapo. Linatishika, unashinda kana kukabiliana na naume usokomato. Unauwa watatu wagavu asikalinini. Hapo habari yana. Wanazuoni wetu wamenyamaza kabisa hapo habari ya watu. Ula mwana swetu. Wamenyamaza kana kwamba anaendelea hayapo. Yakija masala ya kimaslaimu utawaona mbele. Na vinyo vinatoka. Vimekuja salala bandari hapo basi watu walivwaka. Halina wazee wote na yao. Mimi mtakaa wa Magharibi na, na maslaliao ba. Yaki je habari ya, ya mwezi hapo? Ya Oho oh, wa kwetu sisi, wa kwa wale, wa Tanzania, wa, wa Nigeria, wa Saudi. Kelele utasikia ke moja mimbarani na vyombo vya habari. Nikingi Arabi al-awwali bid'a tu bid'a. Khayana usu Islamu wamenyamaza kabisa. Shagalu anasa bitafiti amur, wana wa shughuli sawa na mambo ya kipuzi tu. Tulitarajia kuona wanazuoni wakisimama na wakizungumza wakiwaambia Waislamu katika misikiti yao tufanye na kuluti kwa ajili ya kuombea ndugu zetu wa Gaza. Wale ni ndugu zetu. Hakuna habari ya kufuja kutengwa na mipaka kijiografia ati wale ni wa Gaza, wale ni wa Filistini Wale ni Waislamu. Wale ndi utakuja kuulizwa na Allah juu yao. Hautaulizwa na ndugu zako wa Tanzania. No utaulizwa ndugu zako ni nani na jibu sahihi ni waislamu innamal mu'minuna ikhwa waislamu badugo Allah hafamu mpaka tuotondoa na makufari kwamba hii ni Tanzania hii ni Kenya hii ni Uganda a, a Allah anatukufamu kwamba huu umma ni mmoja Mola mwenyewe ni mmoja kitabu ni kimoja mtu ni mmoja kibla ni mmoja tunasaraji malipo na ya namna moja ndio peponi ana pepo namna moja na hawa ndio kutangulia wa wataka ukuja. Hatu ha, ha, ha, pa atusenganisho nimetoka kijografia kama ikaonekana mikazi ya Palestina na wa Magharibi wamehakikisha kwamba wanaifanya wanai ya ili ni kazi hiyo ni ugomvi kati ya Gaza na, Israel. ili ya na Ustra, Israeli ilikuwa ugomvi ni kati ya Palestina na Israili imetolewa hapo sasa ugomvi ni Gaza na Israeli sio kweli ugomvi ni Uislamu na makafiri ile ardhi ya waislamu sio ardhi ya fulani ni ardhi ya waislamu wewe ndani mimi inakuhusu kwa namna moja au nyingine. Anaedhalilisha akakudhalilisha. Wewe na kandilisa mimi, lazima nikuumize, lazima nikushughulise. Tunisradia kuona wanazuana watatuambia haya hamna. Kwa mswala ki msalai oo. Yakitokea kitokea wao ndo wamekuwa vipauza za sauti kwa makufari. Yaani leo ikitokea leo wamefikia wa Magharibi na mtezi wamechakua ameshika bomu fulani wakalipua wakatangaza kwenye media zao kwamba wale vile ni waislamu hawa naitwa na zuuina watatukambali wanataka mbeli kuanza ku, kuonesha ubaya wa waislamu na usafi wa uislamu wa wanavyodai kwamba wa uislamu una tatizo waislamu ni wao mnakuwa vipasa sauti kwa ya zile bendera zile tungo zile filmi yale matako ya mazungumzo na wataka magufari wao wanakuwa vipasa zauti lakini ana uhusuo kama haya wako kimya ukiona kilemba kina matope. Sijui unara kunani Kwa Kwanza kuzungata katika islamu kumalizia mazungumzo yangu. Kadhia ya Palestina ni kadhia ya uislamu wote. Halikuwa na fursa ya kuwasaidia waislamu wa Palestina kwa hali na mali ni jumu laki. Kusekelewa. Hana asemi hawezi auzulike, tusime katika frem hizi, hatuko. yani kuna wengine nguvu wanazo hawafani uwezo wa kusema wanao hawasemi leo katika ardhi zetu hali mbaya unaweza kwenda kuomba mhadhara msikitini Bana naomba nafasi nizungumzie kadhia Palestina mtu akabia bwana mtihani huo Alimu yuhu, imamu. Zao na alimwuliza imam anakuambia msimali kuzungumza kadhia za uislamu anakuambia msimali na mshawishi anakamba na iwezekani tumetiwa uoga mpaka tumekua sisi ni viungo na mnagaa kama hata kusema basi awe ni kiziungumza kwamba Palestina inatuhusu sisi. Mwingine huyu anaumia nani naumie huumie. Hu tu bikaidiku mumieni na tutu zetu. Sisi Waislamu lazima tuzungumze wa na utu na utu Waislamu lazima tuzungumze Ko tuombe ndua ndua dua nduwe hali mbaya sana. Na kampeni ya sasa ya makufari imefika katika hatua kubwa baada ya kuona umma wa Islamu unaamka. Naam, lazima tuamke. Na kama tutaamka sitaramusa kwa namna moja au nyingine. Mpokamalizia tatari katika ardhi ya Iraq. Akakaa pale kama amekawalia maeneo ya Uislamu, dole imevunjika, alikufa kwa khalifa, wakawa pale wanafanya kila aina wa ya ufisadi. Akapita mtoto mmoja wa Satara, akakuta watu wamekusanyika darasani wanasoma. Akauliza nini, baya sema wale wako darasani wa na yule bali alimu anawasomesha. Akambeambia ngoja niweza kumsikiliza yule alimu wao anasemaje. Akafika atakachinya akauliza, bana Nasikia hii nini unaposema dini wenu ndio ni hasa. Ndipo sifa akasema naam, hii dini ya hasa. Akasema lakini pia mnasema Mola wenu huwa ana kawaida ya ku nusuru nini zidiapo kufai. Ndipo sifa akasema naam, au bila sika ndipo ilipo. Akasema kwa nini sasa sisi tumekushinda nini? Ina maana sisi ndio tu wenu ya hasa kumto mimi. Akasema hapana. Akamwambia kwa nini hapana? Akasema naam, Hivi na hiyo swali ikiwa kuna mchungaji ana kondoo na akawa anaelekeza sehemu ya kula wale kondoo alafu wakatoka kondoo wawili watatu kwa watano wakachupa wakaingia eneo lingine ambao hajawamlisha waende kula kule au sio eneo lake na huyu mchungaji anambwa anafanya atakachofanya atakefa, ni nini anasema atamwaambisha mbwa aende awarudishe wale kondoo kwenye njia kuu au kwenye eneo lao akandola tena yeye katika ardhi yetu tukotolipokegeuka tu tukakaata na masuala ya jihad ni kusimamie uislamu sawa sawa ala amekuletea nyinyi amturudise kwenye njia tukikaa katika njia kuu nyinyi hapa hamkai kwa wakati mwingine sasa yanakuja matukio mwenye Mungu apambanue haki na batili apambanue wenye kuipenda dini yake na waongo apambanua wenyewe kupenda Uislamu wa na wanapenda u kwa haya ni matukio ya upambanuzi vile vile Allah anatujua vizuri zaidi mimi na wewe anatujua kuliko tunakojijua mwenyewe kwa sababu yeye ndio katuumba kwa hiyo wewe utakavyojiweka usidhani kwamba unajificha nyuma ya kitu fulani ambao Mwenyezi Mungu hawezi kuona no anakuona kwa hiyo jipambanue uhaki katika kundi la Uislamu ouumiza na mambo yanayowuhusu Uislamu tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa katika hili اللهم صل على رسول الله وعلى اله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم على ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ارضى اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين ابو البكر الصديق وعمر ابو مراد فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب الذين بقوا هم الكثيرون عن صحابه رسول الله اجمعين ان دائم فامن ربنا تقبل منا انتا أن والسلام عليكم وتوب علينا يا مولانا انك أنت التواب الرحيم اللهم صلوا المسلمين في غزه اللهم صلوا المسلمين في غزه اللهم صلوا المسلمين في غزه اللهم صلوا المسلمين في غزه يا رب العالمين اللهم انا ندعوك كما مامتنا لنا كما وهبتنا لا تركنا في هذا الانسان دمنا الا غفرته ولمريض الا قضيته واذا شفيته ولا حاجه الى قيده الا قضيتك يا رب العالمين جعل صوت اعاده الخلاقه من جديد ما قمنا دعانا بالثناء من جودك فكلنا نحن واجبوا ما قمنا من حزبك فاننه حبه امر هذا وقت يا الله يا الله جل في علاك الله مره بالذالمين بالظالمين ومن مظالمنا ومظالمه اللهم ان الكفر بوكنه بيس الحثيم ولكنك فوقهم بالقوت ومقوتك يا جبار يا هذا وك الله يا ارحم الراحمين قلنا ان محمد والاله الوسيل فالحمد لله رب العالمين الله